Entzuntestua. Jule, enteieria, bai. e, amabostaldiarekin zatu zu berriz ere. Amabostaldia momentuz bentsat peio hore entzatut ziko dugu. Peio zabalarekin zatu edo dago. Bai. Nik gaurko udako soinuan ikerketa interesgarri bat ekarri nahi izan dut ona zure bai. da. Izan ere, bueno, lagun batek gero aurkeztuko dudan lagun batek bai. esan du, frogatu du gainera Udako kantu guzti-guztiak ez, baina gehienak behintzat elkarne artean, oinarri oinarrian berdin-berdinak direla. Igualak direla. Susmoa bageneokan, udako kantua kantzeko adirela urtero. Eta gero gainera esandakoa, dakoa, eh? froga zientifikoak bat ditugu, beraz erakutsiko ditugu oie guztiak, baina nik ikerketa honetan pixka bat sakondu eta beste lako bai. antzerako tasuna duten kontu batzuk edo kasu batzuk behintzat, Ekarri nahi izan izkizut. Eta, entzuten ari garen haus edaurietako bat, badakizue, as, abesti aski ezaguna, pakebelen kanon endo, endi, ez esaten dena. Eta aurkeztu behar dizuedan personak Rob Pavaronian duizena, berake gaztetan. Rob, barkatu? Rob Pavaronian. Aha. Joutuben jarrizkero, seguro egin duzuela topo berarekin, Eta berak kontatzen du YouTubeko bideo ospetsu batean, bai. nola berak gaztetan biolontxeloa jotzen zuen, ikaragarrik gustatzen omentzita joan gainera instrumentu hori, instrumentu horrekin jotzen ziduzten abesti guzti guztiak orkestan denak, bikainak, mundialak, iruditzen zitezkion, hau izan ezik. Pakebelen kanona izan ezik, honekin bai. ez ez bakarrik gainera, gorro tozion. Behin da berriz jotzen delako, abesti ospetxua izaki klaro, Baña, eh, baomendu akats bat bere ustetan mentzat abesti honek eta da biolontselak biolontselorako partitura era bat azpergerri homen da. Bai. Orduan bera aspertu egiten zen ze Aha. obra guztiantzear zortzi nota dira, era bat errepikatzen direnak, 8 nota. Ben ezatzen du gainera kontatu egin zituela egiteko beste ez err gorik etzulako edo eta orduan gorrotazio on abestioni. Eta gainera esaten du abesti oni dion gorrotogatik edo E, segitu, e, segitu egiten nomen du, joaten den leku guzietara, alegia. Berak edozein musika entzuten duela ere, atzea nomen dago, pakebelen Zortzi nota horiek, bai, jarretzen dutela, berein zortzin bidean. Zortzinota, bakerrik, oinarrian, alegia, edozein estilotara joan da, edozein kantu bilatuta, oinarrian deneko abesti hausea. Bai. E, Amabostaldiarekin zatu zu berriz ere? Amabostaldia momentuz behintzat peioaren zatu txiko dugu. Peioz abalaren doinua da. Bai. Nik gaurko udako soinuan ikerketa interesgarri bat ekarri nahi izan dut ona. Bai. Uh -huh. e, izan ere, bueno, e, lagun batek, gero aurkeztuko dudan lagun batek, bai. esan du, frogatu du gainera, udako kantu guzti-guztiak ez baina gehienak behintzat elkarne artean, oinarri oinarrian berdin berdinberdina direra, igualak direra. Suhmua vageneokan udako kantoak antzekoak direla oh, urtero eta gero gainera esandakoa, eh. Froga zientifikoak baditugu beraz erakutzego ditugu hoie guztiak, baina nik ikerketa honetan pixka bat sakondu eta bai. antzerako tasuna duten kontu batzuk edo kasu batzuk geintzat ekarri nahi izan dizkitsut eta entzuten ari garen auxe da horietako bat, badakizue as abesti aski ezaguna, Pakebelen canon endo indi, ez ezten dena. <hie <hie <hie Eta aurkeztu behar dizuedan personak Rob Pavaronian du izena. Berake gaztetan. Rob barkatu? Rob Pavaronian. Aha. Joutuben jarrizkero seguro egin goduzuela topo berarekin. Eta berak kontatzen du joutubeko bideo ospetsu batean. Bai. Nola berak gaztetan biolontxeloa jotzen zuen. Ikaragarrik gustatzen omentzita joan gainera instrumentu hori. Instrumentu horrekin jotzen zituzten abesti guzti guztiak orkestan denak bikainak mundialak iruditzen zitezkion. Hau izan ezik. Pakebelen kanona izan ezik, beste guztiak Honekin bai. ez ezin Honekin ez ezin bakarrik gainera, gorroto zion. Behin da berriz jotzen zutelako, besti ospetsua izaki, klaro, baina e, ba homen du bat bere ustetan behintzata besti honek, eta da biolontxelorako biolon partitura bat aspergarria homen da. Bai. Orduan bera aspertu egiten zen, ze Aha. obra guztian zear nota dira, Era bat errepikaten direnak, Zortzinota, berak esaten osoan. du gainera, kontatu egin zituela, egiteko beste zerrin terezgarriagorik etzudelako edo, eta orduan gorrotozion abesti honi. Eta gainera esaten du, abesti honi dion gorrotogatik edo, e, segitu, e, segitu egiten nomen du, joaten den leku guzitara. Alegia, berak edo zein musika entzuten duela ere, atzean omen dago, pakebelen kanon hau. Zortzinota horiek, bai, jarretzen dutela, bere hibidean. Zortzinotak bakarrik, oinarrian alegia, edozein estilotara joan da, edozen kantu bilatuta, oinarrian denekomendute abesti hausea. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 testua. Itxasoari begira jarriko gaitu, Eider Rodríguez idazleak. Eze dozein itxasori, Joseba Sarrian handiaren, lagun izoztu eleberriko, hiru itxasoi bereziki, hauen bidez, irakurketa proposamen bat egindu tesi tesi itxuraz. topatu duen? Itxas horietan igirian? Borentxe kontatuko dugu. Eide Rodriguez, Arratxaldeon. Arratsaldeon, Seguro aski denbora gutxiago berko duzu kontatzeko, biltzen pasatu dituzun denbora aldiak, baina. Espera dut, zuengatik bat ez ere. <laughs> Zenbat berko nuke. <laughs> bueno, ba, bi urte eta hiru urteren arteko zerbait ez. Asi, asi, ora ideia buruan da duela hiru urte, baina idazketa lanetan eta dokumentazio lan serioan e, bi urte, hortan bi urte pasatu dut. Bi urte bakarrik. Ma garrika. Bueno, en un batzuk. Soriena moski. Ezkerrik asko. Tesia amaitua, defendatua, doktore titulu eskuratua. Mhm. Uh -huh. <laughs> izaten ohituta bai, orain arrero, ez, Doktore baberea. Baña, bai, bai. Hala da, hala da. Ori ez duin aurkenduko gainera. Bueno, Aoscalo. Ausk Aoscalo segerraldekoenez de. Aoscalo. Esgara horietan sartuko bada naiko aurreta es, es, eskuartean daukagon, gain zergatik sarri honan dia. Eh, Egia bueno, e, da, e, terzi egiteko demora gutxi neukala ez azkenean, e, bazen lanean jarraitzeko e, beharrezkoa nuen zerbait, tramite bat nola esateko eta, bueno, e, zagutzen du, sarri lana, asko estimatzen dut, lagun izoztua bereziki askotan e, irakurri dut, asko gustatzen zait, irutzen zait, e, irutzen zait zaitan, e, ba... Mereze zituela ere beste irakurketa batzuk, eta nik, bueno, hola, momentu batean sentitu nuen irakurketa hoiek oin, arroa dirudi ez, hola, esan da, baina sentitu nintzen gai irakurketa oiek, ezagizat, nola zidu dana esaldia? Gai sentitu nintzen iraker, irakurketa ben. oiek proposatzeko, ez da, eta, bueno, hola, ekin nion, irakurri nuen en, inaki aldekoaren artikulu bat, itxasoaren, sar, e, sarriun handiaren buruzkoa, eta, bueno, hortik e, tira eginda eta gustura. itsasoari begira jarriko gaitu, Eider Rodríguez idazleak. Eez dozenein itsasori. Joseba Sarrian handiaren lagun izoztua eleberriko hiru itsasoei bereziki. Hauen bidez, irakurketa proposamen bategin dueko tesi itxraz. Ze topatu duen? Itza horietan ikerian, borente kontatuko dugu, Eder Rodriguez Arratsaldeon. Arratsaldeon, seguru aski denbora gutxiago berko duzu kontatzeko, biltzen pasatu dituzun denboraldiak baina. Espero dut, zuengatik ere <laughs> zenbat berko, nuke <laughs> Bueno, ba bi urte eta hiru urteren arteko zerbait, ez? Hasie hasi ora ideia buruan da duela hiru urte, baina idazketa lanetan eta dokumentazio lan serioan e, bi urte. Hortan bi urte pasatu dut, bi urte bakarrik. Me ca Bueno, en un minuto batzuk. Sorienak, moski. Izkerrik asko. Tesia amaitua, defendatua, doktore titulu eskuratua. Mhm. Mm <laughs> izaten ohituta bai, orain arrero, eh? Doktore baberea. Baina, bai, bai. Hala da, hala da. Orizte zuñorkenduko gainera. Bueno, Auska, Auska, Auska, o sekretari ez, ez gara urr horietan sartuko bada naiko aurreta es, eskuartean daukagon es. gain zergatik sarri handia. dea. Eh, Bueno, Egia da, e, tesi egiteko demora gutxi neukala, ez azkenean e, bazen lanean jarraitzeko e, beharrezkoa nuen zerbait, tramite bat nolait esateko, eta bueno, e, zahutzen du, sarri honan lana, asko estimatzen dut, lagun izoztua bereziki askotan, E, irakurri dut, asko gustatzen zait, irutzen zait, eh irutze hitza izan. E, ba merezte ere beste irakurketa batzuk eta nik, bueno, hola, momentu batean sentitu noen irakurketa hoiek orain harra dirudi, ez? Hola esa da, baina sentitu nintzen gai irakurketa hoiek eh zeik ez, no hasi esaldia. Gai sentitu nintzen iraker, irakurketa hoiek proposatzeko, ez ta? Eta bueno, hola ekin million, irakurri nuen, em, Inaki aldekoaren artikulu bat, sarion e, handiaren itxasoari buruzkoa, eta, bueno, hortik tira eginda eta guztura. Amaitu da entzun gaila. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzuntestua. Izaskun landaida, emakundeko zuzendari, egunon. Egunon bai. E, berdin gehiago da, horixe da, martxoaren sortze honetarako, emakunden aukeratu duzuen leloa. Ezen mezu plazaratu nahi duzue? Bueno, ba, esan eh, duzun modun, eh, martxoaren sortzean inguruan, berdintasunarekin dasunarekin dauen Lelo bat aukeratzen da eta e, kasu honetan azpimarratu nahi gendun gizarte osoaren txat e, berdintasunak duen garantzia. E, zentsu horretan e, berdintasuna gisa eskubidea da, oraindik gure gizarteak ez dau giztatu eta zentsu horretan ezinbestekoa da e, lortzea. Eta gainera, gure gizarteak behar dauen E, berdintasuna e, ba, garatzeko eta eta gizarte hobea izateko. Ezaintzo horretan esaten geindun, ba, berdintasunak gure mundua beste erabatan tolatzeko e, aukera ematen doskula, e, gizartea e, ba, e, garatzeko eta aurrera pausoak emoteko eh eta sentzu horretan ikusten geindun eta ikusten da ba gizarte justuago bat E, e, gizaz, gizarte batea, bateatu bago bat, eta ekonomi eta sozialki ba, garatuagoa lortu aldala ez, e, berdintasuna dagoenean e, ba, jakintza gehiago dago, errespetu gehiago, ongizate gehiago eta demokrazia gehiago. Eta hori da azpimarratu nahi genuen nuena, behar behar eskua dala gure gizartea aurrera joateko, baina azpimarratu nahi dugu berdintasun hori lortzeko, denon implikazioa behardala Emakumeak, isonak, elkarteak, alderdi politikoak, eh, erakunde publikoak, denon denon eh, ba, laguntza eta implikazioa behar da, elburu botol hori lortzeko ez da. Ba, izasun landai daida, mila-mila esker eh, emakundaren izenean, mezu hori albiste faktoriaren bidez plazaratu izan agatik. egun hona izan? Eskerrek asko. Gizaskun landai da, emakundeko zuzendaria egunon. Egunon bai. E, berdin gehiago da, horixe da, martxoaren sortze honetarako, emakunden aukeratu duzuen Leloa. Ezen mezu plazaratu nahi duzue? Bueno, ba, esan duzun modun, e, martxoaren sortzean inguruan, berdintasunarekin zer ikusia dauen e, lehelo bat aukeratzen da, eta e, kasu honetan, azkrimarratu nahi gendun, gizarte osoaren txat, e, berdintasunak duen garantzia. Ezen horretan, E, berdintasuna gisa eskubidea da oraindik gure gizarteak ez dau konkistatu eta sentsu ezinbestekoa da e, lortzea eta gainera ba gure gizarteak behar dauen e, berdintasuna eh ba, garatzeko eta, eta gizarte hobea izateko eta sentsu horretan esoten ba, berdintasunak gure mundua beste erabatan tolatzeko e, aukera ematen doskula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 Eta hori da azpiemarratu nahi genuen, behar beharrezkoa dela gure gizartea aurrera joateko, baina azpiemarratu nahi dugu, berdintasun hori lortzeko, denon implikazioa behar dela. Emakumeak, isonak, elkarteak, alderdi politikoak, e, erakunde publikoak, denon denon e, laguntza eta implikazioa behar da, helburu botol hori lortzeko ez da. Ba, izaskun lan daida, mila-mila esker emakundaren izenean, mezu hori albiste faktoriaren bidez plazaratu izan agatik. egun hona izan. Eskerrek asko. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.